Du lytter til P1. Jeg hedder Esben Hardenberg. Og jeg hedder Mikkel Malmberg. Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortsluttet. Okay, er du klar? Ja. Det her det er min Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Er det fine? Velkommen til Kortsluttet. Der er desværre sket til sørgelig, at Mikkel han er syg i dag. Men øh, du skal selvfølgelig ikke snydes for hverken Mikkel eller for denne uges program. Så derfor så har jeg været et smut i gemmerne. Og jeg har fundet nogle optagelser, der handler om noget, som ligger både mig selv og Mikkel meget på sinde. Programmet i dag det kommer nemlig til at handle om computertastaturer. Og mere specifikt så kommer det til at handle om den slags computertastaturer, der hedder mekaniske tastaturer. Klippet der, du hørte lige før... Det var Mikkels reaktion, da jeg første gang viste ham min samling af hjemmebyggede mekaniske tastaturer. Og dagens program, det er sådan en slags lydlig potpourri, hvor du bliver introduceret til, hvad det er, der er så fascinerende ved de her mekaniske tastaturer, at folk som Mikkel og jeg selv, og jeg nørder verden over, er villige til at ofre adskillige timer på at bygge dem, og også ofre flere tusind kroner på et enkelt tastatur, i håb om, at det er det perfekte og måske endda verdens bedste tastatur. Du lytter til B1's teknologiprogram kortsluttet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør med Mikkel og gør det selv, har den Hardenberg. Inden vi lige om lidt går tastatur på Nanta, så har jeg dog lige et par små historier, jeg gerne vil af med. Den første historie, den handler om apps, som tilbyder noget, vi måske ellers rynker lidt på næsen af. Det er nemlig baggrundslyde eller hvid støj. Det her, det er en kategori af apps, som jeg faldt over, fordi jeg nogle gange har svært ved at koncentrere mig, og selvfølgelig så prøver jeg jo at vende mig mod teknologien for at løse problemet. Appsne, de spiller lyde eller musiske klangflader, som så, i hvert fald ifølge appudviklerne, kan hjælpe os med at holde koncentrationen, kan hjælpe os med at slappe af, eller måske kan hjælpe os med at falde i søvn. En del af tanken bag, det er, at øh, lydene fra de her apps, de drukner de distraherende lyde, som for eksempel er i et storrumskontor, og øh, det skulle endda virke, mens du sover, fordi... Pludselig lyde, for eksempel en stor lastbil, der kører forbi, den så bliver maskeret af den her konstante lyd, der er fra din app. Jeg har efterhånden været igennem et par stykker, og jeg vil lige give et opsamlingsheet her. Den app, jeg har brugt mest, den hedder Endel, og Endel undersælger, kan jeg vist roligt sige, ikke sig selv på hjemmesiden. Her står, at fordi algoritmen bag appen tilpasser sig tidspunkt og vejr og hjerterytme, og også lokation, så kan Intel hjælpe på både koncentration og angst og engagement i den opgave, du nu engang sidder med. Mine egne, skal vi kalde dem anekdata, tyder på, at Appen her i hvert fald hjælper på mit koncentrationsbesvær, som bare er i den lette ende. Den er i høj grad baseret på klangflader, så det er sådan en slags musik, vil jeg kalde det. Og den koster så også penge, skal jeg huske at sige. Man kan dog prøve en gratis version, som er udmærket på, en, på hjemmesiden. Og jeg lægger selvfølgelig link til hjemmesiden på kortstudet.dk. Her kan du lige høre en lille bitte bid af, hvordan Endel kan lyde. Endel er ikke særlig pænt at kigge på, men det er til gengæld den anden app, jeg vil fortælle om. Det er den, der hedder Portal 3, og den kom for ikke så længe siden til iPhone og iPad. Når man åbner den her Portal-app, så kan man vælge mellem tre ting. Det er fokus, søvn eller escape. Jeg vælger at oversætte det til virkelighedsflugt. Portal er baseret på optagelser fra forskellige steder i verden, og det kan fx være et bål i Schweiz, eller en græsmark i Devon, og en tordenstorm i Amazonas er der sørme os. Portals lydside, den bliver så assisteret af en billedside fra de her forskellige lokationer, og jeg kan ikke helt finde ud af, om den her billedside er... Beroligende, eller om den er distraherende. Det er sådan panoreringer over Amazonas regnskov eller over den her øh, græsmark, og det, det er jo måske op til den enkelte, om man synes, det er, det er fedt at se på eller ej. Flot er det i hvert fald, men man kan jo vælge at slukke skærmen, hvis man nu skal sidde og koncentrere sig. Og du skal selvfølgelig heller ikke snydes for et lille lydklip af Portal. Jeg har også brugt øh, nogle andre lignende apps. Der er fx den, der hedder Dark Noise, og der er også den første, jeg prøvede, den hedder Noisely. Og øh, det er apps, som blander lyde fra byer og fra naturen. Så fx kan man have en lille fransk forårscafé, og så kan man samtidig have en, en tordenstorm. Det behøver jo ikke at være realistisk, det her øh, heldigvis. De her apps, de hjælper mig en smule i hverdagen, men jeg er rigtig nysgerrig på, om der sidder nogen derude og lytter, som får rigtig meget ud af de her apps. Det kan være, at du har søvnproblemer, og de hjælper dig der. Det kan også være, at du ligesom mig har lidt svært ved at koncentrere dig nogle gange. Mailen, den er åben på kortslutted.snabla.dk, og jeg skal nok lægge links ud til alle de forskellige apps her, jeg har nævnt på kortsluttet.dk. Den anden historie, det er en anbefaling af en podcast -serie til dig, der er interesseret i ansigtsgenkendelse og ikke mindst interesseret i alle de dilemmaer og potentielle problemer, vores øgede brug af den teknologi fører med sig. Serien hedder In Machines We Trust, og den er, som navnet antyder på engelsk, og er produceret af MIT Technology Review, som er et magasin, der udgives af Massachusetts Institute of Technology Universitet. Der er i alt fire afsnit af cirka 20 minutter i serien, og de har hver deres vinkel på ansigtsgenkendelse. Det første afsnit handler om, hvad der sker, når ansigtsgenkendelse tager fejl, og der bliver lavet det, der kaldes en falsk positiv. Her hører vi så om en mand, som blev falsk anklaget, fordi et ansigtsgenkendelsessystem fejlagtigt havde genkendt ham. I andet afsnit der stilles der skarpt på firmaet Clearview AI, som har en af de største databaser af ansigter i verden. Clearview AI har været en del i medierne i år, fordi deres kæmpe database har været brugt, ikke kun af ordensmagten i USA, men også af private firmaer, og det er ulovligt på den måde at bruge ansigter, medmindre man har fået eksplicit lov af den enkelte borger. De to sidste afsnit i serien handler om ansigtsgenkendelse i Las Vegas og det amerikanske politis brug af ansigtsgenkendelse til at anholde demonstranter. Link til den podcast på kortsluttet.dk, og så kan du jo downloade og lytte med, hvis du altså tør. I sidste uge her i kortsluttet, der sparkede vi jo gang i vores store sommer- og efterårstema, som er reparation. Og reparation, det vil vi så angribe i nogle forskellige programmer frem mod jul. Men programmet sidste uge, det ansporede Svend Carstensen fra Aarhus til at skrive til os. Og han skriver, jeg har en ældre Lenovo ThinkPad T420, cirka 10 år gammel, tror jeg. Det er en dejlig computer, jeg kender godt modellen. Og jeg bruger mest Chrome som browser. Det har fungeret næsten ubeklageligt i alle årene, og det gør det fortsat, men... Den er købt med Windows 7 Professional, og det har også fungeret fint, men nu er jeg blevet oplyst om, og jeg bliver konstant mindet om, udrupstegn skriver han, og jeg går ud fra, at det er, fordi, der kommer irriterende pop-ups op på hans skærm. Svend Carstensen bliver konstant mindet om, at Windows 7 ikke bliver opdateret mere, altså der kommer ikke flere sikkerhedsopdateringer fra Microsoft. For et par år siden blev jeg tilbudt, at jeg gratis kunne opgradere til Windows 10, men dels synes jeg, at det fungerede udmærket med 7'eren, og dels var jeg lidt nervøs for at miste data ved sådan en stor opgradering. Så det undlod jeg dengang. Sikkert dumt. Prik, prik, prik. Men opgraderingsmuligheden den får jeg ikke længere tilbudt. Jeg kan købe opgraderingen i dyre domme, hvad jeg ikke rigtig har lyst til, eller også kan købe en helt ny Microsoft-computer. Så det, jeg nu spørger til eller efterlyser, det er, hvordan kan jeg bedst muligt holde min... Computer opdateret og sikker, så den kan få nogle år mere at løbe på. Tak for mailen. Jeg er ret sikker på, at hvis man leder det rigtige sted, så kan man stadig opgradere fra Windows 7 til Windows 10. Jeg bladrede lidt rundt på internettet, og jeg fandt en artikel på det website, der hedder The Verge fra januar måned, og der står, at man stadig kan, og der er også en guide til, hvor man skal klikke på Microsofts hjemmeside og sådan noget. Jeg prøvede selv at klikke mig igennem, så langt som jeg nu kunne komme. Jeg havde svar ikke tid til at installere Windows og køre, sådan hele, øh, køre lignen helt ud. Men det så ud som om, at det her det stadig fungerede øh, efter den der øh, guide, der er derinde på The Verge's hjemmeside. Så den lægger jeg et link til i shownoterne, som du finder på kortsluttet.dk. Og øh, så skulle det jo være en mulighed. Men det er ikke sikkert, at det er den eneste mulighed. Det er faktisk ret sikkert, at det er ikke den eneste mulighed. Fordi der er jo altid linux og nu her, hvor, øh, hvor man alligevel skal ud og selvfølgelig bagge sine ting op, inden man opgraderer enten til Windows 10 eller bare i det hele taget, så kunne det jo godt være, at det var en oplagt mulighed for at stifte bekendtskab med, hvordan de her forskellige udgaver af Linux fungerer. Linux er på en måde endnu smartere end Windows, og øh, det er det for eksempel, fordi man kan installere det på sådan en usb stik som de fleste nok har liggende i skuffen et eller andet sted, og så kan man simpelthen prøve at køre det på sin computer og se sådan nogenlunde, hvordan det hvordan det fungerer, og prøve forskellige udgaver af det af, inden man beslutter sig for, hvad man vil gøre i sidste ende. Så det kan dog ikke rigtig ske noget ved, i hvert fald hvis man har bagget sine data op, inden man gør det. Så det der er da i hvert fald en anbefaling. Prøv det, og jeg er ret sikker på, at de der irriterende pop-ups om, at nu skal man gøre det ene og det andet, dem kan man, dem kan man slå fra i Linux. Nu er det blevet tid til at tale om mekaniske tastaturer, og allerførst i programmet, der hørte du jo Mikkel nærmest falde i svime over min samling af hjemmebyggede mekaniske tastaturer. Men lad os lige vende tilbage til klippet der og høre Mikkel beskrive sådan helt præcis, hvad det er, vi mener, når vi taler om de her mekaniske tastaturer. Det er jo keyboards i den klassiske forstand. Mm -hmm. Dem, som man kan huske fra 20 år siden, hvor det er de store og hvide... De var engang hvide, nu er de næsten helt gule, fordi at øh, kaffefingre har tastet så mange taster på dem. Præcis. Æ, så det, det er jo høje taster. Mm -hmm. En MacBook nu om det har sådan nogle helt flade pandekagetaster. Som næsten som, ikke siger noget, ud over sådan... Eller virker den. <laughs> ja, I vores taster i hvert fald. Æ, så det er jo høje nogen. Tunge, altså de er tunge. Du kan ikke sådan komme til at skrubbe til dem med din hånd. Så får du hånden mere, end at du vælter kaffen. Ja, de vejer sådan 3 kilo eller sådan noget. Ikke? Den ja, her, du har i hvert fald. Og så er det jo det specielt, at man kan simpelthen vælge selve mekanikken i dem. Ja. Hvordan, altså den fjeder, der sidder derinde, og du trykker ned, når du trykker ned. De kan bygges på mange måder. Mm. Og det er så altså det, der samtidig har farver, fordi der er et mærke, der gør det i farver. Og, øh, og så ved man Hvis man er entusiast <laughs> Hvad de forskellige ja, gør ja. Øhm, hvad, hvad er din Altså det var ligesom design-ting Jeg synes, de var flotte, det var enormt flot. Det det, der fik mig ja, ind i det hvad, ja. fik, hvad fik dig ind i den her hobby? Øh, det, der fik mig i gang Det var også den øh, æstetiske vinkel uh -huh. At jeg så nogen, der havde sådan nogle keyboards Og så tænkte jeg Det ser simpelthen for bad ud uh -huh. øh, At øh, jeg ikke kan hoppe med Og så var der mange år, hvor jeg bare sådan gik og drømte lidt om Når jeg kiggede lidt på det øh, Fordi der er jo ikke noget i vejen med et almindeligt keyboard Som sådan og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, nu prøver jeg at købe et Og man kan ikke bare købe et Så køber man også nogle flere. Du har også flere, simpelthen. Ja, ja, det har jeg. Øh, men jeg så endte et sted ved noget, der hedder Ergodox, mm. som er, har det helt specielt, at det er, er del på midten. Øh, så du har to keyboards, faktisk, med hver deres halvdel. Ja. Og, øh, og, og øh, ingen af tasterne jo øh, bogstaverne bukstæverne, sidder sådan stort set, hvor de plejer. Mm. Men ellers så er, er det spredt for alle ved så det ser meget specielt ud, hvis ikke lige man ved, hvad der foregår. Det, jeg så har gjort ekstra specielt, det er, at jeg også har købt sådan nogle keycaps, som de hedder, tasterne, hvor der ikke er noget print på. Så der står ikke A B på dem. De er bare en farve. Hvordan synes du, det er at bruge det? Altså, fordi hvis man siger, okay, for vores er vedkommende, der var det designet, der ligesom var det, der fangede os ind. Men der er jo også, nu prøver jeg lige at holde tasterne op til mikrofonen, mens jeg... Mm, ja, det er jo så meget, der brummer over i. Hvad tænker du om, øh, om det, man i, i branchen vil kalde usability-faktoren, eller, eller jamen, sådan øh, oplevelsesdesignet, eller hvad man skal kalde det? Altså. Hvordan ja. er det at bruge? Øh, jamen, for mig, der bruger øh, øh, hele min arbejdsdag hver dag ved sådan et keyboard, mm -hmm. der er det jo også et, øh, et, øh, et, et værktøj. Øh, og det er der jo mange mennesker, der gør, men, og, men det, og det gør jeg så også. Mm -hmm. Og... Øh, jeg kan godt mærke, hvis jeg sidder for meget, du ved, ved laptopen, og sådan lidt forårbøjet, lidt øh, lidt krum i ryggen, og hænderne inde på maven, og sådan øh, helt, som sådan en eller anden gollum, øh, så, så, går det, så går det hurtigt galt, og så begynder jeg at få ondt i alle mulige steder. Ja. Så det er noget med at sidde ret op og ned, og så øh, have keyboardet godt placeret. Og så har det jo, øh, det, øh, det, det føles, som om det føles bedre at trykke de der store taster ned. Det siger klik, klak, klak, klak, klak, klak, man kan mærke og høre, at man arbejder. Ja, det er lydende øh, produktivitet. Ja, det, det er det bare. Og, øh, der skal ligesom noget, der skal også noget aktiv handling bag. Det er, ja. klik, du kan ikke bare sidde og glide henover, så altså, du skal slå igennem. Og så har det faktisk, altså jeg havde, det tror jeg mange mennesker har, haft sådan noget ti i skolen, mm. men jo kun sådan lige holdt fast lidt af det. Og så gik det egentlig meget fint med sådan min egen mutant ti-fingersystem, mm. hvor jeg brugt måske kun seks fingre egentlig, og så fløj de lidt rundt, og så, fordi man har gjort det så meget, så kunne man altid finde testerne på første forsøg, øh, hvor at det, det, da jeg brugte Ergodoxen, det tvang mig til at få styr på det. Så nu bruger jeg faktisk også min lillefinger <laughs> til de tester, som jeg bruge lille lillefinger til. Det, der er på færdag, det er altså, at teknologien, den er gammel, men designet på tastaturene, det er nyt. Og for Mikkels vedkommende, der betyder det, at han har sådan et todel tastatur, hvor han har et halvt tastatur, som passer til hans venstre hånd, og et halvt tastatur, der passer til hans højre. Og der har han så trænet sig op, så han kan være effektiv, når han sidder og programmerer på det. For mig, der betyder det, at mine tastaturer tit ser sådan lidt retroaktive ud, og måske ligner noget fra 80'erne, og har Enten lidt afdæmpede farver og ligner sådan et 80'er-kontor, eller også har nogle ret vilde farver og ligner sådan noget øh, sjov pang-halløj fra, fra 80'erne. Men fælles for både Mikkel og mig, der er det, at vi jagter den absolut bedste tasteoplevelse på vores tastatur. Vi er simpelthen ude efter at få verdens bedste tastatur. Og når man vil have verdens bedste tastatur, så skal man selvfølgelig udvælge alle de dele, som tastaturet består af meget nøje. Og hvilke dele er det sådan helt præcis? For det første, så er der det, der hedder en case, og en case, det er kassen omkring tastaturet. Den her kasse, den kan være lavet af metal, og den kan være lavet af plastik, og den kan endda være lavet af træ nogle gange. Ind i kassen, der ligger en printplade, og printpladen her, den er så hjernen i tastaturet. Sørger for, at det fungerer, og at der kommer bogstaver på skærmen, når man trykker på en af kontakterne. Oven på printpladen, der er der det, der kaldes en plate, og det er simpelthen en, en, en, en hullet metal- eller plastikplade, som man kan bruge til at sætte kontakterne i. Og kontakterne, de er jo selvfølgelig nok så afgørende. Det er også dem, der bliver kaldt switches, og det, det er alle dem, der sidder under de her taster, vi trykker på og sørger for, at der bliver sluttet et kredsløb, sådan, så der kan komme et signal igennem, som skaber det her bogstav eller tal eller tegn på skærmen. Og så er der så endelig selve tasterne, det er også dem, der bliver kaldt keycaps eller bare caps. Det er det øverste, det er, din dine fingre rent faktisk rør ved, når du trykker på tastaturet, det er det, der er bogstaver på. Og alle de her dele, de skaber til sammen den oplevelse, det er at bruge tastaturet. Og i programmet i dag, der har jeg valgt at inddele det i tre overordnede kategorier. For det første, så er der lyden, altså den lyden, det siger, når man bruger tastaturet så har vi den følelse, det er at taste, altså oplevelsen af at bruge tastaturet, og så er der endelig det udseende, tastaturet har. Og øh, der er uendelige kombinationsmuligheder her, både i forhold til at lave en, en særlig lyd, eller få at et særligt udseende, fordi man kan jo kombinere case og keycaps på alle mulige forskellige måder. Og øh, det betyder, at man kan få det nærmest præcis, som man vil, hvis man ellers kan opdage, hvordan det er, man foretrækker det. Og det skal vi dykke ned i i resten af programmet, fordi jeg har tidligere været på jagt efter forklaringen på, hvorfor den her verden af specialdesignet og hjembygget tastaturer, den er så besnærende for os, der arbejder med teknologi. Simpelthen så besnærende, at vi får lyst til at bygge vores helt eget tastatur. Og den første af de tre ting, vi tager hul på, det er den lyd, tastaturet siger. Jeg vil gerne have et af verdens allerbedste tastaturer, og det kræver selvfølgelig, at tastaturet det lyder godt, når man bruger det. Så jeg opsøgte en, der kunne vurdere nogle af de tastaturer, jeg har i min samling, og jeg fandt et i Det er sådan, jeg er en slags lydmand, og jeg arbejder med lyd på forskellige måder. Altså dels er jeg konsulent på lydområdet, som har noget med både akustik at gøre og den slags. Noget jeg også arbejder med, det er det, der hedder retsakustik hvor man så nogle gange skal undersøge forskellige lydhændelser og fremlægge resultatet i retten. Og øh, så er jeg også, øh, har jeg også en stilling på den danske scenekunstskole, hvor jeg er studielektor i lyd og lyddesign. Og øh, udover det, så har jeg også en stilling på DPA Microphones, som laver mikrofoner til studiebrug, som og til teater og alt muligt andet. Øh, mikrofoner, som skal, øh, hvad skal man sige, gøre det så godt som muligt og øh, at kunne registrere alle former for lyde. Og, så derfor er jeg så sådan lidt bredt orienteret i, hvad der har med lyd at gøre, kan man sige. Eddie Bøge Brixen er altså en vaskeægte lyddetektiv, sådan en, der minutiøst lytter optagelser igennem. Og det er han, når han altså ikke lige laver en af sine mange andre aktiviteter, som handler om at lytte. Jeg sendte Eddie Bøge Brixen optagelser fra tre af mine tastaturer, for at blive klogere på, hvad han hørte, når han lyttede til mit tasteri og så håbede jeg selvfølgelig også at få ros for hvad jeg havde fået ud af tasterbrættet. Altså det jeg kunne høre det var at øh, der var en, en form for, for dobbelt øh, lyd i tingene. og det vil sige at der er en switch der der aktiveres på et tidspunkt og derefter så rammer man bunden øh, med knappen. det vil sige at der er en, er en vis vandring. Uh, og i dette her forhold der er det jo sådan at inden for psykoagustikken, der er det sådan at hvis lyd kommer inden for en vis uh, en rimelig uh, tidshorisont uh, inden for 30-50 millisekunder afhængig af hvad det er for en lyd uh, så, så vil lyden smelte sammen så det bare opfattes som en lyd. Det kan godt være at den bliver lidt tykkere når, hvis der er flere impulser lagt inden for den tid men hvis lydene skilles så altså, der er mere end de der 30-50 millisekunder imellem to bidrag øh, fra en lyd, så bliver det pludselig en form for ekovirkning. og det begynder at blive skilt ad, øh, hvor ikke kan holde det sammen længere. Øh, og det kan være en positiv ting, fordi det gælder ligesom som lyd øh, når man har en, en, et dobbelt øh, lyd på denne her måde. Og det der keyboard, den, den har lidt af det. Øh, der, der ligger en lille smule klik, det vil sige, at, at det præklik, der er fra formodentlig fra switchen, øh, som er den mindste del af det, den øh, ligger en 30-40 millisekunder i gennemsnit øh, for øh, hovedklikket, som er det, hvor, hvor knappen rammer bunden. Og det giver en, hvad skal man sige, en form for fyldt lyd på den måde, at den, ligesom den breder sig ud i landskabet. Så gengæld er den rimelig højfrekvent. Det er kun højfrekvent, lyd. Der er ikke sat så meget i gang i nogen ramme her, der, der laver mere dybe resonanser og sådan noget, som man nogle gange kan høre. Så den er sådan lidt... Øh, effektivt i lyden, men på en mere højfrekvent måde. Så det, ja, det nok, hvad man kan sige om den. Det gik ikke ligesom, jeg havde håbet med det første tastatur. Det første tastatur her, det adskilte sig fra de to andre på den måde, at det var i en plastikkase og ikke en metalkase. Så måske var der bedre held med det næste, som lå i en metalkase og som øh, var specialladet på den måde, at det skulle være så stille som muligt. Det er det tastatur, jeg en længere periode brugte her på DR Storrumskontor for ikke at forstyrre mine kolleger med alt for meget klak-klak. For det første er den, er den øh, overvejende højfrekvent, og det er ligesom, den har lidt præl øh, i bunden. Det vil sige, at der er noget højfrekvent ringning på den. Øh, der er lidt tendens til, at den... Øh, sætter noget i sving, som er lidt mere lavfrekvent, men det er meget lavfrekvent, så det er ikke noget, der egentlig kommer til at til udtryk. Men der er en eller anden resonans i, i bunden, som er mere lavfrekvent, men som ikke rigtig kommer til udtryk. Og så er den betydeligt mere stille end, end de andre. Øh, I hvert fald, hvis de er optaget med, med samme niveau, så er, er, er den øh, noget mere stille. Eddie Bøge han fortæller her om, at der er resonans i forbindelse med tasteriet, og det er jo virkelig noget, der sker i mit hjerte, fordi resonansen, det er noget, man helst undgår i tastaturbyggerkredse. Lyden, når der tastes, den skal nemlig helst være så ensformig som muligt, og så skal den være så ren som muligt, og det vil sige, at netop resonans, det bliver opfattet som sådan en mislyd rigtig ofte. Så jeg havde et skud mere i bøssen, og det var mit dengang dyreste bort, som kostede mig over 3.000 kroner at bygge. Det er så en, som, som simpelthen bare lever bredbåndestøj øh, på udløsning, fordi der er mere resonans i, i kammeret der. Uh, så den, øh, den, den kommer med noget mere lyd. Uh, men igen har den også den der dobbelthed i lyden, uh, og måske en, en tredobbelthed rent faktisk uh, i, i, i lydbilledet. Det er som om der er tre klik på den også, men der er et dobbeltklik, som jo godt kan være det, at den er nede og oppe. Og så kan jeg se, at du uh, der er det tager længere tid for dig at komme tilbage igen og slippe den igen, efter du har trykket ned. Du urter i nedtrykket, end du er i optrykket. <laughs> ja, ja. Det, er, Så, det vil ikke det, sige noget, jeg har lagt mærke til, <laughs> men det gør man måske nej, heller ikke, når man det, bare det, sidder. Det var, men, nej, nej, men det er jo sådan, at man kan begynde at, at studere, og se, hvordan folk skriver. på deres, ja, måske man kunne rent faktisk en lydoptagelse, fortælle, hvem der skrev på den måske, mm. på den led, ved at analysere de ting der. Du lytter til kortsudet, hvor vi nørder helt igennem med et af mine yndlingsemner, nemlig hjemmebygget mekaniske computertastaturer. Det er mit mål at bygge verdens bedste af slagsen, og vi har lige hørt lyddetektiv med mere Etibø Brixen, vurdere lyden af nogle af mine tastaturer, og han var ikke umiddelbart imponeret. Nu er det et stykke tid, siden jeg snakkede med Etibø Brixen, og flere tastaturer har så i mellemtiden forladt og meldt deres ankomst i mine samling. Det, jeg bruger til daglig nu, det lyder sådan her. Jeg tør næsten ikke bede om lyddetektiven til vurdering længere, men jeg synes i hvert fald selv, at det lyder bedre end de tidligere tastaturer. Men lyden, tastaturerne siger, det er heldigvis, kan man næsten sige, ikke alt. Noget andet, det handler om selve følelsen og oplevelsen af at bruge sådan et mekanisk tastatur, frem for en af dem, der sidder i en bærbar computer eller måske er inde i skærmen på din telefon. Det her med følelsen og oplevelsen, det snakkede jeg med Karina Mose om. Hun er arkitekt og industriel designer, og så er hun lektor på Kunstakademiets arkitekt- og designskole. Vi snakkede om, hvad der sker i os, når vi interagerer med noget fysisk, altså som for eksempel et mekanisk tastatur. Vi har set flere eksempler på i nogle af de, noget af det forskning, der foregår rundt omkring i verden. At det, at vi rører ved tingene, øh, at der er en fysisk kontakt med... Det vi gerne vil have, det giver os en, både en større oplevelse, men også en større tryghed i forhold til, at vi tror, at maskinen gør, hvad det vi gør. Den her tryghed, som der beskrives, det er i hvert fald noget, som jeg føler, når jeg taster på mit øh, hjemmebyggede tastatur. Men der er også noget andet på spil. Det er noget, som rækker ud over det her med trygheden, og som simpelthen handler om følelsen af at manipulere noget. At jeg kan øh, mærke tasten og den måde, den går op og ned på, og jeg har indflydelse på, hvordan den er. Det er noget, vi oplever sjældnere og sjældnere, simpelthen fordi så meget af det, vi gør, foregår direkte på en skærm. Nu sidder vi også også... Øh, arbejder med interaktion af produktionsmaskiner og sådan noget. Og der er det jo stadigvæk den der øh, iPad, der står, hvor man som øh, maskinarbejder eller øh, hvad det nu er, man har for en rolle i virksomheden, står og så trykker man på den. Og fuldstændig den samme interaktion, som øh, måske producerer kæmpe store profiler, øh, Den samme interaktion har man, når man sidder og skriver mails. Og jeg synes simpelthen, at det er øh, har gjort øh, verden øh, virkelig fattig for os, at, at før der skulle man trække et håndtag, at trykke på en knap og dreje, og, altså, og altså, også størrelse på, altså det er jo finmotorik nu, vi bruger jo ikke vores hænder og krop særlig meget mere. Og jeg, jeg, synes, det er jeg synes, det har gjort øh, tingene mere fattige. Det at arbejde med at få en øget feedback for de ting, man sidder og gør på, det, det tænker jeg altså lidt af, en del, en, en, en modsvar på det der med, at alt andet i verden er blevet fattig. Og det der med, at når man har sådan en smartphone, så om man skal sende en, en lille besked et sted hen, det er fuldstændig den samme bevægelse, som når man kobler den op på sit køleskab. Og, altså, det, det er alt for fattigt, ikke? Og det den, der tror jeg, hvis man skal tale om... Det, jeg synes, det er vigtigt at tale om det, at der er et behov for det fysiske tilstedeværelse altså på feedback i, i apparater, og det er, det er et super godt eksempel på, Ja, hvis du vil fast lytter af programmet her, så ved du måske, at jeg elsker min telefon ret så højt. Men altså, jeg elsker ikke min telefon, når det kommer til at taste på det her lille virtuelle tastatur, som bare er der bag glasset, og så øh, måske, hvis jeg er rigtig heldig, vibrerer en lille smule hver gang, jeg skriver et bogstav. Det virker bare på en eller anden måde forkert eller uærligt på mig. Men når jeg derimod bruger mit eget tastatur, jamen, så er det en helt anden snak. Det virker nemlig ærligt eller måske virker det endda helt autentisk. Det, der sker lidt øh, i, i, i dag, det er jo det er en gåle hen imod noget, der er mere, på den ene side mere autentisk. Øh, at vi gerne vil have det til se ud, som om vi at det er en håndværker, der har lavet det. Og der tænker jeg, at øh, ud over altså, den der autenticitetsbegreb, det er noget, som man primært knytter til kunstværket. Men jeg synes, at i det øjeblik, at brugeren begynder at påvirke produktet, så kan man jo egentlig tale om, at overfor den enkelte bliver produktet autentisk øh, igen. Og med slide og med, altså med det, man selv påvirker, har en dialog med sin, sit produkt. Så får det sådan en eller anden særlig atmosfære i sig, eller en særlig identitet i sig, som er unik, ligesom kunsthåndværket var unikt. Det, det er meget det, at man har lagt tid og kræfter og viden og, og fejl og øvelse ind i, øh, i det at skabe sit eget tastatur. Jeg tror, det er utrolig værdifuldt. Altså, vi får simpelthen ikke glæde nok ved det, der bare er hurtigt og smart og økonomisk korrekt. Altså, der er ikke nok tilfredsstillelse i det på den lange bane. Så, så det, jeg tror, det er derfor, vi begynder at se de der tendenser til, at man skal bygge om på noget eller de gør sit eget vi laver sin egen detaljer eller laver sin egen altså ja, det, det er flere steder man ser det og så tror jeg så at der ja, altså at man ser det at, at, at få en glæde ved at have påvirket sit eget produkt og man får et større tilknytningsforhold til det alt det, som Karina siger her, det vil jeg gerne skrive under på. Jeg føler helt sikkert, at mine tastaturer, de er, ja, hvis ikke et stykke kunsthåndværk, så i hvert fald noget, som er mere og også meget mere end bare en hyldevare. Det er noget, som jeg har bygget. Det er mig, der har brugt det, og det er mig, der har slidt på det. Og så er det også mig, der kan reparere det igen, hvis det går i stykker. Men når det så er sagt, så må jeg også indrømme, at der er et stort aspekt af samlermani og re regulært forbrug i den her hobby. Hobbyen den er nemlig skruet sådan sammen, at de fleste ting de kommer i stærkt begrænset oplag, eller også bliver de kun solgt i en lille periode. Derfor så er der sådan en øh, angst, som kan være forbundet med at gå glip af noget. Den, øh, den er hele tiden til stede. Og angsten her den prikker til købeløsten, og det gør den så i så stor en grad, at jeg tit må minde mig selv om, at jeg nok skal overleve og gå glip af denne uges hotte nyhed, selvom jeg måske ikke kan få den i næste uge. Ja, efter at have fået den spand halkolde forbrugsvand i hovedet, så skal vi igen til at begejstre os. Fordi nu skal vi et lag længere ned i den hobby, der er mekaniske tastaturer. For nogle ganske få mennesker, så er det nemlig langt mere end en hobby, og det er blevet en levevej. Vi har nu talt om lyden af de mekaniske tastaturer og følelsen og oplevelsen af at taste på dem, og dermed så er vi nået til udseendet. Og øhm, en stor del af udseendet på de mekaniske tastatur det kommer fra selve tasterne, altså de der plastikknapper med bogstaver og tal eller tegn på. Og øh, en af de bedst kendte designer af taster, han hedder Ricardo Mesquita. De fleste, de kender ham dog nok under et andet navn. I the, the Mechanical Keyboards Community I am known as as Mito. Mito er en lidt forsigtig og meget venlig brasiliansk ingeniør i midten af 20'erne. Han bor i Oropretu, som er en mineby i bjergene i det sydøstlige Brasilien. Og byen her den har en meget rig historie. Blandt andet så er det her, man eksporterede mindst 800 ton guld fra i det 18. århundrede under Portugals kolonisering af land. Hans kaldedavn Mito, det betyder myte, og han fortalte mig, at han har valgt det, fordi han er meget optaget af historier og af legender og myter. Mito er også en af, hvis ikke den mest populære designer af tastesæt overhovedet. Hans designs har, ifølge hans egen hjemmeside i hvert fald, solgt mere end en million små taster med bogstaver eller tegn eller ikoner. Tastesæt eller keysæt, som de også kaldes, de fylder en hel del i fællesskabet. Det er der en god grund til, fordi de kan være ret så definerende for tastaturets udseende. Mito har designet flere af mine yndlingstastesæt, så man kan nok godt kalde mig en fan af hans arbejde. Og da jeg snakkede med ham, så spurgte jeg ham om hvordan han selv lærte om de mekaniske tastaturer og hvordan han startede med at bruge dem. Ja, yeah, it's a little bit of a fun story, uh, I guess, because... Mito fortæller her, at han har været interesseret i mekaniske tastaturer i en 5-6 år. Det hele startede, da han i 2013 begyndte at studere og så skulle flytte på kollege. I Brasilien så er det sådan, at de studerende, som ikke har råd til lejligheder, de lever på kollegier og kollegerne her, de har meget små værelser. De meget små værelser har meget små senge, meget små skabe og meget små skriveborde. På den ene halvdel af Mito's lille skrivebord, der stod hans computerskærm, og den anden halvdel, den var optaget af tastatur, sådan et helt almindeligt, sort et af mærket Dell. Han havde slet ikke plads til at bruge sin mus på det her værelse, Så han gik på nettet, og han søgte efter kompakte tastaturer, og så faldt han over det, der hedder Vortex Poker. Og det er sådan et tastatur, som er ca. 40% mindre end et almindeligt tastatur. Desværre så var det her Vortex poker både meget dyrt og meget udsolgt dengang i 2013. Men Mito, han var fascineret af tastaturet, og han fandt det underligt og cool på samme tid. Så han søgte videre på det, og så fandt han frem til en kinesisk eller koreansk fyr på Reddit, som sagde, at han kunne skaffe det her. Så foregik det på den måde, at Mito skulle sende den her person en besked over Reddit, og han ville så skaffe det i Kina og få det sendt. Og sådan som Mito beskrev det for mig, så var det sådan en slags sort marked for de her mini tastatur. Men altså tilbage til snakken om taster, for det var selvfølgelig primært det, jeg ville tale med Mito om. Mere specifikt så ville tale med ham om kæmpeceller den Laser, som er et af de mere prangende tastesæt. Det har et lilla og turkis og sådan en hot pink farveskema, og så har det taster med ikoner fra science fiction klassikere. For eksempel så er der origami indjørningen fra Blade Runner, og der er også DeLorean bilen fra tilbage til fremtidens sagen. Det hele det er meget retrofuturistisk og selvfølgelig lige noget for mig. The very root of the inspiration came from from an idea I had, which was, uh... Mito you know. the... fortæller, at han ville lave et tastesæt, som var mere end bare et tastesæt. Det skulle være noget, som havde en historie tilknyttet. Et eventyr med karakterer og med omgivelser, og med et univers, som folk kunne forestille sig og leve sig ind i. Men hvordan gjorde man så det, når man var i gang med at designe taster til et tastatur? Svaret på det spørgsmål det skulle findes i den måde, tasterne blev produceret på. Det foregår nemlig selvfølgelig ved hjælp af maskiner. I det her fremtidsunivers, som Mito forestillede sig, så var der en maskine, som var ansvarlig for farverne og for designet på tasterne. Og måske var der også en kunstig intelligens, som kunne forudse, hvad mennesker de ville have af designs og så skabe dem. Mito tumlede med det her univers i sit hoved og kom frem til en idé om, at maskinen skulle gøre oprør og begynde at fremstille taster på egen hånd og at der så skete en fejl i maskinen, så den fremstillede sådan et dystopisk tastesæt med neonfarver og mørke farver, og noget, der kan fremkalde følelsen af sådan en cyberpunk science fiction og en dystopisk fremtid. Og Mito, han skrev endda sig selv ind i det her lille univers her. Han gav sig selv rollen som en robot, sådan en robot, der sælger tastaturer ud fra en lille butik, som ligner sådan en avis stand. Og den her lille stand, den ligger sådan lidt for sig selv, og den er for ham et symbol på den isolation, som han selv følte som tastaturentusiast i sådan en lille by i de brasilianske bjerge. Det tog Mitu mellem to og tre år at komme frem til det endelige design på tasterne, som altså tager udgangspunkt i det her univers, han har udtænkt. Og inspirationen til universet, den er hentet fra øh, hans kærlighed til William Gibsons romaner og øh, kærligheden til film som The Matrix eller Tron Legacy. Så hvis du sad derude og tænkte, at jeg var en stor tastenørn, så er det altså stadig det rene vand ved siden af designeren Mitu, som deciderede at gøre sine designs til en del af en fiktiv verden, han selv har opfundet. Og hvis man går så langt som at udtænke et helt univers bare for at kunne designe tastaturtaster, så tænkte jeg at man må også have nogle forhåbninger for hvilken oplevelse folk får når de bruger og ser de her laser taster. I think I want people to feel that, to feel energy. Mito håbede, at folk vil føle en form for energi, og en følelse af, at vi er forbundet til vores fremtid, selvom den ikke eksisterer endnu, og at vi også samtidig er forbundet til fortiden. For elektronikken i den teknologi, vi bruger, den er ikke bare dukket op ud af det blå. iPhones og iPods og tastaturer og computere er ikke bare opstået. Der er en meget stærk kreativ energi bag produkterne, mener Mito, og det er noget, der er forbundet til fortiden og som bringer os mod fremtiden. Vi arbejder og vi interagerer hele tiden med teknologien. Så Mito vil gerne have, at folk, når de bruger hans der føler en stærk energi, som har med begrebet tid at gøre. Med fortiden og den digitale fremtid, vi er på vej hen imod. En fremtid, hvor nogle af de ting, vi elsker, de kan findes online, mens andre kun eksisterer i den fysiske verden. Han håber, at brugerne kan værdsætte både fortiden, fremtiden og de teknologier, der bringer dem sammen. To da jeg snakkede med Mito sidste år, der var han allerede en populær designer. og siden da er han kun blevet en større profil. Han er blevet så stor nu, at han for nylig havde et samarbejde med tøjmærket Nike. Du lytter til et kortsluttet, der i dag handler om mekaniske tastaturer. Vi har nu diskuteret både lyden og følelsen og udseendet på dem, og dermed så er vi færdige med at snakke om tastaturerne som designobjekt. Men et tastatur, det er mere end bare en ting. Det er det, der kobler vores fysiske verden sammen med den digitale verden. Og så er det en del af vores teknologihistorie. Det er noget, som ikke har en statisk funktion, men som ændrer sig sammen med teknologien omkring det, og den rolle ord på skriftspiller. Det talte jeg med Søren Poul om. Han er lektor i digital design på Aarhus Universitet. Tastaturet er jo sådan... sådan Altså interessant på den måde, at det, er, at, altså, det kommer jo tilbage fra skrivemaskinen. Ikke? Det har det layout, som det også havde i skrivemaskinen med det, man kalder uh, QWERTY, som uh, blev opfundet oprindeligt på den måde, eller blev uh, layoutet på den måde, uh, for, fordi at, at, at man ikke måtte kunne skrive for hurtigt, så, uh, så armene på skrivemaskinen kom, kom i kambolage med hinanden. Og det design har man aldrig rigtig fået ændret, selvom der har været flere forsøg på det undervejs fordi vi er jo også en række mennesker, der har lært at, at skrive <laughs> på det tastatur. Ja. Så det er ikke så let at ændre. Så på den måde peger det jo rigtig godt på, hvordan altså, altså, der både sker noget helt nyt, og samtidig trækker det på en, en række traditioner. Jo også det, at så den der idé om, at som William Gibson øh, beskrev i sine øh, sin romaner i 80'erne, at, at det bare er bare sådan noget med, at man sætter man, man et stik i hjernen, ikke? og mm. så er vi sådan koblet op på computeren. I den, den, øh, stedet altså sidder vi med tastaturer og, og skriver, skriver ting ind. Ikke? Så på den måde illustrerer den meget godt, hvordan ja, computerne er bygget sammen med traditioner og historier og kultur og ja, fagligheder. Historien om, at bogstavernes placering på tastaturet er, som de er, fordi skrivemaskinarmene ikke skulle filtrere sig ind i hinanden og sætte sig fast, det er, hvad jeg vil kalde, en vaskeægtig klassiker. Men lad os lige få spolet fortællingen frem til i dag, og høre Søren Pøl give sit bud på, hvad min, og måske også de andre tastatur nørders besættelse af de mekaniske tastaturer kan bunde i. Man, man gik fra larmende skrivemaskiner øh, over sådan nogle, jeg kan huske fra, fra han, jeg har sagt, min barndom, ikke? som var så nogle, hvor der ikke der kunne huske en tid eller to, ikke? Mm. Til, øh, øh, til, øh, til computer... Øh, og, og altså i stigende grad er tastaturet jo også noget, der bare er på skærmen, ikke? Altså på vores uh, telefoner og, og, og, og tablets og sådan noget, ikke? Mm -hmm. øh, så, så, så der sker jo også en, en en form for... Altså tastaturet, det bliver jo meget tydeligt også, at det, det er bare et interface til, til computeren. Øh, så det er ikke en mekanisk proces længere, selvom, selvom den forsøger at ligne det stadigvæk, ikke? Ja. Yeah. Men det er det jo så på sin vis, når jeg bygger et tastatur forbundet med de her mekaniske kontakter, så er det jo, altså, så er det jo måske en, en længsel tilbage til, til, til noget, man, man kunne bedre forstå end nu, hvor alt er digitaliseret, eller hvad, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Ja, altså der, der er jo den der, altså, altså i hvert fald, hvis der er den der mekanik i det, ikke, så kan man sige, jamen det er en længsel. Det er jo også et eller andet med netop, at, at, at, at et, som et vært interface, ikke? så skal der være en, en menneskelig dimension og en maskinel dimension, og den menneskelige skal vi kunne forstå, og den forstår vi i forlængelse af traditioner og kulturer, øh, og, og hvor alfabetet er et af dem, ikke? Ja. Øh, og, og hele altså, tastaturernes øh, og 100 år lange traditioner øh, er, er knyttet til det. Ikke? Så øh, og, og, og der er også den der følelse, altså den der mekaniske følelse af, at jeg skriver ikke, altså som vi kender altså næsten fra journalisten på sit hakkebræt, ikke? det larm og, og så videre til, som vi ikke helt kan slippe. Ikke? Altså, vi vil gerne også have den der fysiske fornemmelse af at skrive. Ikke? Altså, så vi kan jo ikke helt håndtere det der med, at det bare bliver til nogle bits. Pointen med, at et mekanisk tastatur er noget, der findes i den fysiske verden, ligesom os, det er noget, som Karina Mose, arkitekt og industriel designer og underviser på Kunstakademiets arkitekt- og designskole, også var inde på tidligere programmet at lydene og følelsen af at taste, som Søren Pold er inde på her, giver det en værdi, man ikke får på tastatur, som det, der sidder på smartphones og tablets. Men min samtale med Søren Polden handlede også om noget andet. Vi snakkede om, hvor lidt vi som brugere ved om den digitale verden, vi er afhængige af i hverdagen. Er vi intet ved om, hvordan Google og Facebook og Dropbox og hvad det nu ellers hedder, alle sammen de fungerer? Det er jo klart ikke, at, at, at, at det der med netop at og pille ved tingene, det er jo der, hvor man starter med at finde ud af, hvordan de virker. Ikke? Altså, ja. øh, øh, og øh, så det, altså, hvad, hvad enten det så er programmering eller hardware, man piller med, det er jo en måde at blive klogere på. Hvad, hvordan det virker, og hvorfor det virker, som det gør, og, og hvad der, hvad der, hvad der følger med, når det nu virker på den måde, som det virker på, ikke? Men det er selvfølgelig ikke fordi, at ved at, ved at bygge de tastatur, du så forstår, hvordan Google virker, vel? Altså, mm. øh, men man, man er jo nødt til at starte et sted, og øh, med det, vi så altså, kalder meta-interface, eller den der måde, hvordan ting er bygget sammen på, og bygget sammen med, med internetservices, og clouds, og streaming, og, og mobile enheder, og sådan noget, ikke? Så så altså er det jo noget sværere end i gamle dage, hvor man ligesom kunne prøve at sidde og kigge, hvor, havnede, hvor havnede ens data på ens harddisk. Ikke? Altså, det, det, det er en meget større sammenhæng, ting indgår i i dag. Det her, det er selvfølgelig en af de helt centrale pointer her i kortsluttet. Er vi ved at bygge eller skille tingene ad og modificere dem, håber og lære mere om teknologien, som er alle steder omkring os. Tastaturet, uanset om det er mekanisk eller om det er det på vores telefoner eller laptops, det er en indgang til de komplekse digitale systemer af søgemaskiner og bots og sociale medier og webtjenester, som vi ikke aner, hvordan er forbundet og hvis hensigter ofte også er skjult for os. Selvom tastaturbygningen mest er en symbolsk handling i forhold til at få en større forståelse for systemerne, så er det ifølge sådan på ikke et helt dumt sted at starte. For et selvbygget mekanisk tastatur, det har en indbygget ærlighed. Det er en simpel maskine, som har en funktion, vi kan gennemskue. Vi kan simpelthen se med vores øjne, hvad vi sender ind i den digitale verden. Og måske kan vi tænke os om en ekstra gang, inden vi trykker på enter-tasten og sender et eller andet sted ind i et net af systemer, vi ikke har adgang til. Måske er der stadigvæk noget at lære af det gode gamle tastatur der, ikke? Nu skal vi dykke ned i noget af det, som jeg bruger rigtig meget tid på. Det er de hjemmesider eller chatgrupper, hvor der mødes og diskuterer, udveksler erfaringer og viser deres nyeste byggeprojekter frem. Den del af hobbyen har jeg talt med Lisbeth Klastrup om. Hun er lektor ved IT-universitetet i København, hvor hun forsker i digitale medier og kultur, og især sociale medier. Det er en underside på Reddit, der bare hedder Mechanical keyboard", Det er rigtig tit den side, jeg åbner, når jeg lige i et kort øjeblik ikke ved, hvad jeg skal lave. Det er i et fællesskab med næsten 700.000 deltagere, som alle har en interesse i de her testaturer. Men på trods af, at der er så mange, så er hobbyen stadig en niche, mener Lisbeth Kastrup. Det er en god, altså, en god betegnelse at kalde dem for nichefællesskaber. ikke? Og det er vel netop kendetegnet ved, at man samles om et eller andet, som ikke er en, en mainstream-interesse. Og som man måske netop ikke altså, har en jordisk chance for at, at møde nogle mennesker i... I en fysisk omgangskreds, der har den samme interesse, ikke? så man netop bliver nødt til at, at række ud over øh, landsdele eller landegrænser for at finde nogen, der har samme interesse som en selv. Som jeg sagde lige før, så er min besøg på Reddit-tiden i høj grad en overspringshandling for mig, og den ender selvfølgelig alt for ofte med, at der forsvinder halve eller hele timer jeg har aldrig rigtig tænkt over, om jeg søger efter et eller andet, når jeg sidder der og klikker rundt. Ja, det er vel altså sådan en helt grundlæggende menneskelig mekanisme. På den måde tror jeg ikke, du er så forskellig for alle mulige andre. At, at søge anerkendelse og øh, søge forståelse og søge en følelse af samhørighed med folk, der sådan virkelig forstår i. Ja, måske behøver det ikke være mere kompliceret, end at det handler om at føle samhørighed. På et tidspunkt der delte jeg et billede af et af mine tastaturer på Facebook, og jeg blev selvfølgelig latterliggjort af, af mange af mine venner derinde. Men det fik også et af mine periferie bekendtskaber, som åbenbart også er fanatiker til at skrive denne kommentar her. Han skrev, Jeg savner nogen at være begejstret over plastik med, og så lavede han en blinke -smiley. Og det rammer det nok meget godt ind. Jeg kan sagtens se, hvor fjollet det er for dem, der ikke dyrker det, og det har jeg da også helt fint med. Men det er sjovere, når man har nogen at være begejstret sammen med. Inden på Reddit, der er der også en hel masse jargon, som hører hobbyen til. Og der er de obligatoriske memes, som kærligt eller håndeligt peger på nogle af de indforståede diskussioner og begreber, som hører til den her subkultur. Et af de mest vedholdende begreber, det er tanken om endgame. Endgame, det er det ultimative tastatur, og ifølge mange, så er det en illusion. En slags valg, som man aldrig rigtig kan fange, uanset hvor mange øh, og hvor dyre eller specialiserede tastaturer, man anskaffer sig. Det måtte jeg selvfølgelig også høre Lisbeth Klastrup om. Det er jo ikke usædvanligt, at man netop som fællesskab eller subkultur skaber en eller anden bestemt fortælling, hvor der er nogle særlige ting, der får en særlig værdi for mm. dem, der er i fællesskabet. Og jeg tror da, at når det handler om fællesskaber, hvor man netop også bliver bedømt på sin helt konkrete evne til at skabe et eller andet, er det jo ikke mærkeligt, at man så også bliver enige om, at der også er et eller andet ultimativt mål for den her skabelse, som man jo så også ligesom kan bruge til at måle både sig selv og de andre op imod. At det her ser ud til at være noget nær det perfekte mm. kultur, eller der vil være nogen, der får anerkendelse i, i det her fællesskab, fordi det ser ud som om, at de er ret tæt på at nå det endgame, ja. kan jeg forestille mig. Ja. Øhm, så, og, og det, og det måske altid været en drivkraft, sådan, altså, hvis du virkelig også går op i dit håndværk, at, at du gerne vil lave det helt perfekt. Mm. Og du vil altid gerne vil kunne arbejde med de her justeringer, øh, for ligesom at komme frem til det perfekte ja, møbel, eller det perfekte keyboard, eller hvad det nu er, man sidder og arbejder med. Yeah. Øhm, og jeg tænker, her at det jo ikke et... Øh, community, der er drevet af kommercielle interesser, eller hvor der er nogle af de her keyboardproducenter, eller test testeproducenter, hvad I nu sådan ligesom bruger, af, af dem, så, øh, som finansierer det, eller kan have en interesse i, at I skal stræbe efter det her. Ikke? For mm -hmm. jeg tror da mere, det handler om nogle indre drivkræfter, øh, som igen handler om øh, altså netop at tage del i den fælles fortælling, eller være drevet måske også af lysten til, at være den, der kommer først. For en lille time siden, da programmet her startede, der var det jagten på verdens bedste tastatur, der var drivkraften. Og jagten den slutter her med Lisbeth Klastrup's pointe om, at måske i virkeligheden handler jagten om, i mit eget tilfælde især, noget helt andet. At det rigtige udseende, og den rigtige lyd, og den perfekte brugeroplevelse, det kan være spændende ting at forfølge. Men at der nok bag jagten gemmer sig et eller andet indre ønske om anerkendelse, eller om at være en del af et fællesskab. Nu skal du ikke høre ordene mekanisk tastatur mere i denne udsendelse. Det lover jeg. Til gengæld kan vi lige nå et par korte tech inden programmet slutter. Den første handler om det seneste skridt i den kamp, der lige nu foregår mellem Apple og deres App Store og spiludvikleren Epic Games. I sidste uge fjernede Apple det ultrapopulære spil Fortnite fra deres App Store, fordi Epic Games, som spillet, har forsøgt at omgå regler, der kræver, at Apple skal have 30% af al omsætning, der sker gennem deres App Store. Og Google fjernede jo også den her Fortnite-app. Den nye udvikling i sagen det er nu, at Apple har meddelt, at de per den 28. august også vil forbyde brugen af Epics udviklerværktøjer. Det er altså værktøjer, som ikke er direkte forbundet til Fortnite. Ifølge Epic så vil det her komme til at betyde at en lang række spil der er udviklet med de her værktøjer, de vil forsvinde. Og det gælder altså ikke kun spil som er produceret af Epic selv. Denne her Unreal Engine som værktøjet hedder, den kan bruges af mange forskellige udviklere, også små udviklere. Apple, det er en af verdens største virksomheder og Epic Games, de blev vurderet til omkring 17 milliarder dollars for nylig, så det her det er altså klassens ret tunge drenge, der nu kæmper. Der er stadig lang tid, forholdsvis i hvert fald til den 28. august, og den her historie har udviklet sig rigtig hurtigt over de seneste par dage, så den kan sagtens nå at udvikle sig mere endda. Den kan både nå at gå mere i hårdknudet, eller den kan bevæge sig i retning af en løsning. Jeg kan også nævne, at den amerikanske YouTuber Allen Pan har opfundet en pistol, der skyder mundbind på mennesker og dyr. Ja, du hørte rigtigt. Pan han har YouTube-kanalen Sufficiently Advanced, og han har lavet systemet som et tiltag for at bære masker i det sydlige Kalifornien i den by, der hedder Huntington Beach, som er en af de byer, der er mest imod masker i hele USA. Det vilde ved det her historie det er, at pistolen rent faktisk virker, og det er jo imponerende i sig selv. Den er dog nok hverken særlig effektiv eller særlig behagelig, så det i hvert fald ikke ud, selvom den vækker glæde hos Pan selv. Men måske så kan den her opfindelse give antimaske lobbyen kamp til deres hår, eller maske til deres ansigt, om du vil. Put a mask on this guy. Hopefully in three, two, one. Oh my god. You see that? Worked on the first try. <laughs> Og sidst men ikke mindst så skal vi have mere Apple. denne gang, så er det er en en reparationsrelateret historie. Apple meddelt i går, at de vil udvide en ordning, der giver tredjeparts reparatører af deres computer og telefoner udvidet adgang til Apples egne værktøjer og deres reservedele, det skriver webmediet Ars Technica. Ordningen den har indtil videre kun omfattet iPhones, men kan nu komme til at omfatte Apples computer også, hvis altså den her tredjeparts reparationsvirksomhed ansøger. Ifølge Ars Technica så har Apple gjort en masse for, at deres egne butikker skal være det bedste sted at få repareret øh, iPhones og MacBook-computere, men tilgangen den er udfordret, fordi Apple de primært har butikker i tætbefolkede områder, og dermed så kan folk, som bor lidt ude på landet, de kan simpelthen ikke få serviceret deres computer, uden at skulle køre mange, mange hundrede kilometer. Ars Technica skriver, at tiltaget er et skifte i Apples strategi, men at ordningen stadig er Lille, fordi den kun omfatter få hundrede butikker i USA, Kanada og Europa. Hertil skal man så lægge, at Apple laver deres produkter på en måde, så deres egne maskiner fortfarande vil være de bedste for mange typer reparationer. Så et lille skridt, men dog trods alt et skridt. Kortsluttet er slut for i dag. Du kan altid skrive til os med tastatur- eller tech spørgsmål. Det gør du på kortsluttet eller du kan bruge hashtagget kortsluttet på Twitter.